Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man walah Amma ba'd Kita lanjutkan Bacaan kita terhadap syarah Al-Manduma al, al haiyah Yang mana Sekarang kita masih berada Pada penyebutan Kelompok-kelompok sesat Yang mereka menyeleweng Dan menyimpang dari Masalah takdir Allah SWT ta Pertama kemarin Sudah kita sebutkan Al-Qadariyah Al-Qadariyah Sudah kami sebutkan Berkali-kali Pentolan dan juga pemimpinnya Pencetus pertama kali Pemikiran kodaniyah Yaitu siapa? Ma'bad al-Juhani Di mana saat itu? Awas? Di Basrah Di zamannya siapa? Abdullah ibn Umar Nah insyaAllah ya Ternyata ada kelompok sesat yang berpemikiran seperti kaudarinya Yaitu mu'tazila. Mu'tazila itu ternyata pemikirannya dalam masalah takdir kaudarinya. Mereka mengatakan hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri sendiri. Jadi hamba tidak ada keterkaitan dengan kehendak Allah, tidak ada keterkaitan dengan apa? Nah barokallahu fiqum takdir Allah tidak ada. Hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri sendiri. Nah mu'tazila ini siapa pemimpinnya? Antum Abdullah ingat atau tidak? Wasil bin Atau al-Mu'tazini, ditemani juga Amr bin Ubaid. Wasil bin Atau al-Mu'tazini ini eh, sebagai selingan dia pandai bicara tapi tidak bisa mengucapkan huruf apa Arab, rok, tidak <gak> boleh mengucapkan huruf rok. Pandai bicara dia, huruf rok tidak bisa Antum bisa tidak? Tidak lah rok. Coba, aiwa. Ini Wasil bin Atau ini tidak bisa dia. Kalau disuruh bilang rok dia lari mencari apa, lafad yang lain yang cocok gitu loh, burun apa kata dia, komhun semakna kan, burun komhun, komhun gak ada rohnya dia selamat ya, tapi semakna bur. kalau burun ada rohnya lari dia inilah ketertikan sebagian ahlu bidah. jadi ahlu bidak itu bukan berarti mereka gak bisa bicara, mereka pandai mengolah kata, pandai memutar balikan fakta, pandai bicara oleh karena itu hati-hati Hati-hati ya. Naim barakahalafikum. Sampai-sampai syekhul Islam Ibnul Qayyim Al Jazzyah rahimahullah dengan semaknya beliau mengatakan apa? Ahlul bid'ah wat mereka apa? Utu zakaan walam yutu zakaan. Mereka diberi keterdasan tapi enggak diberi kesucian hati. Itu bahaya sekali. Cerdas mereka, ngomong enggak saya tanya sudah, tapi kesucian hati enggak punya. Allahul mustaan. Naim barakahalafikum. Kita lihat sini. Ikhwanikidin azza wa jalla kata beliau. Dan makna ini berkaitan asal sebelumnya kemarin ya, yaitu nak mengenai apa mengenai kodar yang mereka maniak diakan takdir adalah mu'tazilah kata beliau. Makna hada makna ini. An al abda yahluq fi ilanafsi hamba itu menciptakan perbuatan dia sendiri. Fayyoonu asbat asbat khaliqin ma allah. baca ini Maka dia ternyata menetapkan Apa banyaknya pencipta bersama Allah Ta'ala Wallahu wal khalid jalla wa'ala Wa masiwahu fa wa makhluk Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta Adapun selainnya adalah makhluk kita Ini termasuk alam semesta Kan ya Wa kulu masiwollahi fa wa alam Wa anahu ahidun min dhalika alam Kata al-imam al-mujadid rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Di dalam kitab al-sul salata Kata beliau Wa kulu masiwollahi alam Seluruh yang selain Allah Taala adalah alam semesta. Wa anawahhidun mitaliqalalamin. Dan aku termasuk alam semesta tersebut. Pak maksudnya ya? Naam barakallahu fiikum. Jadi antum termasuk alam semesta atau tidak, Abdul Ghafur Ayat termasuk ya, naam. Kita lihat sini. Wa humyakulun. Mereka mengatakan Allahumma ahhumnya keluk. Wa humul ibadu ya kelukunat Allah Taala itu masih ada bersamanya orang yang bisa menciptakan mereka itu adalah hamba-hamba yang mereka menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri jadi mereka meyakini selain Allah itu ada yang mencipta jadi hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri wahada syirkun birrububiyah bayangkan itu, orang-orang kufar terdahulu ada, kufar Quraisy itu aja dalam masalah rububiyah meyakini siapa yang mencipta? Allah siapa yang mengatur alam semesta? Allah siapa yang memberikan rezeki? Allah ini malah parah ini, kudaria ini mengatakan apa? hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri bayang. Allah musta'an. Wa hadza syirkun fil Ini merupakan bentuk kesyirikan dalam tauhid rububiyyah. Walidzalika samahu munnabi Majus hadil ummah. Ini penting. Ini masuk dalam daftar gelar-gelar eh, yang gharib, gelar-gelar yang apa? Yang asing. Majus hadil ummah Qadariah. Majusnya umat ini adalah Al-Qadariah. Yusuf hadil ummah siapa? Yusufnya umat ini Jarir bin Abdullah al-Bajali Alhamdulillah ya Jarir bin Abdullah al-Bajali Yusuf hadil ummah Amin hadil ummah Orang terpertayanya umat ini Siapa? Kita lewati juga Ewa Abu Ubaidah bin Ibn Jarrah Itu semuanya istilah-istilah yang sering muncul itu ya Majus hadil ummah Majusinya umat ini Siapa? Al-Qadariyah Yusuf hadil ummah. Yusufnya umat ini. Karena saat itu Jarir bin Abdillah al-Bajali. Terkenal wajahnya yang ganteng. Putih, bersih. Paham ya? Sehingga sampai-sampai dijuluki dan Yusuf hadil ummah. Amin hadil ummah. Orang terpertanyaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin jarrah Naam barakallah fiikum. Kita lihat. Liannahum asbatu khaliqain ma'allah mislul majus. Liannahum asbatu khaliqain ma'allah mislul majus. Dikarenakan orang-orang khadariyah mereka menetapkan adanya pencipta-pencipta bersama Allah. Seperti orang Majus. Kita lihat orang Majus mengatakan apa? Al-Majus qalu orang-orang Majusi mengatakan hadzal qawla khalipan. Alam semesta ini memiliki dua pencipta. Sekarang ini antum berada di alam semesta enggak antum? Antum berada di alam semesta enggak antum? Atau berada di dalam masjid? Eh? Di dalam apa? Alam semesta atau masjid? Masjid ya, masjid termasuk alam semesta juga ya. Nah, orang-orang majusi mengatakan bahawa saya di alam semestanya dua pencipta. Kita lihat baik-baik ini jangan sampai gagal, paham ya. An-nur cahaya. Ya khlukul khair. Cahaya ini menciptakan kebaikan. Ini saya ulang-ulang gitu -ulang ya. Wa dulma kegelapan. Takhlukus syar. Yang menciptakan kejelekan. Berarti orang-orang majus meyakini di alam semestanya ada dua Pencipta Kholikul Khair Sama kholikul syar Pencipta kebaikan Pencipta apa? Kedelekan Pencipta kebaikan Yaitu apa? Cahaya Pencipta kedelekan Yaitu apa? Kegelapan Ingat-ingat ya Itu Pemikirannya maju Kalau matahari terbenam Kan gelap Langsung mereka beribadah Kalau matahari muncul Terbit Langsung mereka beribadah Kan terang itu Paham ya? Allah mustahil Kita di sini Faqalu La barakala fikum wasadalah alaihim alqadariyah. Kalau orang Qadariyah lebih parah lagi kata beliau. Jadi kalau orang Majusi kan cuma dua aja. Kalau Qadariyah tadi mengatakan apa? Banyak pencipta bersama Allah Taala. Parah enggak? Parah. Kalau Majusi cuma mengatakan dua. Alam semesta ini ada dua penciptanya. Pencipta kebaikan, pencipta apa? Keburukan. Pencipta kebaikan cahaya, pencipta keburukan kegelapan. Nah, kalau orang Qadariyah setiap hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri, sendiri berarti banyak pencipta bersama Allah Subhanahu wa taala ini lebih parah oleh karena itu Rasulullah mengatakan Fa'in maridu fala ta'uduhu wa in matu fala tatba'u janazatahun. Nah apabila mereka apa? Fa'in in maradu fala ta'uduhu wa in matu fala tatba'u janazata. Apabila mereka sakit jangan menjenguk. Dan apabila mereka mati jangan diantar jenazahnya. Ini apa? Hukuman bagi orang nang kafirnya. Fa'kalu kullun yakhluqu fi nafsih mereka mengatakan masing-masing orang itu menciptakan perbuatan sendiri. Antum makan, minum, itu bukan kehendak Allah Taala, tapi antum menciptakan perbuatan itu sendiri. Nah ini kodarnya. Allah Musta'ngal. Lihat. Faasbatu Khaliqina, muta'adidina ma Allah Azza wa Jalla, wahada sirkon fitawhid arribinya. Maka mereka menetapkan banyak pencipta yang berbilang, eh, banyak pencipta ya, bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah syirik di dalam tawhid arribunya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian lawannya berikutnya yaitu kelompok sesat juga, qabalathum firqatul jabriyah. Na'am barakallahu fikum. Ternyata pemikiran qadariyah ini dihadang juga, yang menyambut juga diantaranya apa? Firqatul Jabriyah. Ngomong Jabriyah, kalau Jabriyah itu enggak usah nanya siapa pemimpinnya. Karena Jabriyah itu nanti Diambil dari perbuatannya Atau pemikirannya majbur Perbuatan hamba itu majbur Perbuatan hamba itu dipaksa Antum duduk di majlis ilmu ini bukan kehendak antum Tapi dipaksa Antum makan nasi Dengan lauknya Dengan air minum susu itu bukan karena kehendak antum Tapi dipaksa Ini menurut apa? Jabriyah Ingat-ingat ya Jabriyah itu memandang perbuatan hamba itu paksaan belum. Bagaikan apa kemarin? Bagaikan apa kemarin? Apa? Nah, bagikan bulu-bulu yang diterpa oleh angin. Kemana angin? Namp terbangnya dia mengikutkan saja bulu tersebut, menunjukkan bahasan enggak punya kehendak sama sekali. Ini keliru atau tidak ini? Keliru. Hamba itu punya kehendak, punya keinginan, punya juga apa? Punya kehendak, punya keinginan, punya juga apa? Punya juga apa? Pilihan, ya kan? Pilihan, kehendak dan juga keinginan bukti yang sangat nyata dengan akal saja bisa. Antum ketika ditarik, apa, ditaruh di depan antum dua pilihan, air susu dengan apa? Na barakallahu fikum air putih misalkan taruhlah. Hatta walaupun dia milih air putih pun atau milih air susu punya pilihan. Kami ya, itu sudah terbentar di situ. Kalau seandainya mereka itu mengatakan enggak punya pilihan, dipaksa, sudah udah dia suruh minum apa saja terserah dia. Tapi dia kan milih gitu loh menunjukkan hamba itu punya pilihan. Wahum soalnya ya, ada dua jalan, jalan yang rusak, jalan yang halus. Ana yakin kalau orangnya normal milih yang halus. Punya pilihan enggak berarti? Punya pilihan. Jadi hamba itu punya pilihan ini jabriyah. Wa hum azba'ul jahl bisafwan. Ya, jabriyah ini ternyata pengikutnya jahl bisafwan. Ini bukan pemimpinnya ya, hanya pengikutin. Paham ya? Jadi, na'am barakallahu fikum wa hum azba'ul jahl safwan. Karena jahl safwan itu pemimpin kelompok apa? Zahm bin pemimpin Kelapa apa? Jahmiyah hikayat. Zahm bin Safwan meninggalkan di apa yang sal? Sebelum lest siapa? Zahm ja ad bin, Al -Ja ad bin ada Ja'ad bin Al-Ja'ad bin ada, Al-Zahm bin juga ada. Kalau Zahm bin Safwan meninggalkan sebelum lest siapa? Zahm bin Siapa? Bin Ewa. Salam Salman bin Ahwaz. Nanti ya, na'am barakallahu fiikum. Di bawah itu ada namanya sendiri nanti ya. Nah, barakallahu fiikum. Adapun kalau Al-Ja'b -Ja Genderang itu yang menyebelah siapa? Khalid bin Abdullah al fasri Kapan menyebelahnya? Kapan menyebelahnya? Ketika apa? Idul Fitri. Idul Adha. Ketika itu latihaya, jadi waktu itu, nah pemimpin khalid bin Abdul Al-Qasri ini berada di atas mimbar. Kemudian setelah khutbah mengatakan, nah barakallahu fiikum, dohro dohayakum, sembelihlah sembelian kalian. Saini mudahin beljaat bilirham. Sesungguhnya aku akan menyembelih jad bilirham. Jadi setelah itu panaza lambil mimbar, fadzabahu. Akhirnya dia turun dari mimbar, disembelihlah siapa tadi? Jad bilirham. Kenapa kalau disembelih? Karena pemikirannya sangat berbahaya sekali meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu khalil atau kekasih dan meyakini bahasanya Allah ta'ala tidak mengajak bicara Nabi Musa alaih salam jadi Ja'ad bin Dirham yang membunuh siapa tadi? Khalid bin Abdullah al-Qasri Khalid ibnu Abdullah al-Qasri ada pun yang membunuh Al-Jahmin Sofran Salam al-Ahwaz atau Salam bin Ahwaz Salam bin Ahwaz fikum. kalau antum tulis bahasa Indonesia Awaz, ah, nampaknya. Katakan ha, tulisannya nampak. Awaz, kalau bahasa Arabnya nampak. Muhammad Sallallahu Alaihi kita lihat. Fakallo, mereka mengatakan, Al-Abdu layalahu Ikhdiyarun walamashiyah. Ini, Allahumma astaghfirullah. Hamba itu tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Cuba bayangkan. Antum mau tidak kira-kira dikatakan itu? Antum itu tidak punya pilihan, mau tidak itu? Tidak mau, pasti orang punya pilihan, gitu loh. Ini kata-kata mereka ini. Hamba itu tidak punya pilihan, tidak punya kehendak katanya. Wa inna ma huwa majburun alamayak sunuminhu bi dunya khairah. Hanya saja atau akan tetapi hamba itu dipaksa terhadap perkara yang telah terjadi tanpa kehendak dia. Fahuma kal ala biyadiman Ini perhatikanlah ini. Maka manusia atau hamba itu seperti alat yang berada di tangan orang yang menggerakkan. Amiya. Jadi Menurut Jabriyah ini manusia itu seperti cangkul, tahu cangkul enggak? Cangkul itu kan enggak kalau enggak ada yang gerakkan enggak bergerak ya? Ada enggak cangkul bergerak sendiri? Enggak ada kan? Cangkul itu bergerak karena menggerakkan. Nah, permisalannya manusia itu menurut Jabriyah seperti cangkul. Paham ya? Ini kalau permisalan perinciannya ya seperti suatu alat yang dipegang oleh orang yang menggerakkan, cangkul, gunting, seperti itu. Enggak punya dia apa-apa, enggak punya pilihan sama sekali. Cangkul doang dilempar pun dia diam aja. Nah, hamba itu kayak gitu gitu lho. Suruh makan apa, tete tidak milih dia. Itu menurut jabriyah, ingat-ingat, menurut jabriyah. Tadi lihat. Wa karisah bil atau dipermisalkan seperti apa tadi? Seperti bulu-bulu yang ada di udara. Diterpa kemana mana aja ikut dia. Nah, wa huwa kal manyat bainaya dal Dipermisalkan juga menurut Jabriyah itu hamba itu bagaikan mayat orang yang mati yang berada di depan orang yang memandikannya. Bergerak nggak mayatnya kira-kira Antum ketika mandikan mayat, bergerak nggak mayatnya? Abdul Kapur? Kecuali di gerakkan, bang ya. Jadi kata Jabriyah itu hamba itu seperti mayat yang berada di depan orang yang mandikan Diam aja. Dimana, aja dia mana? Kemana saja dia? Naa mengikut saja. Padahal enggak kan? Coba antum saksikan antum satunya, antum mana yakin enggak setuju dengan pendapat ini? Karena apa karena antum ketika makan dan milih, milih yang bagus. Ya enggak? Milih yang enak misalkan. Jalan pun milih yang halus. Berarti hamba itu punya apa? Pilihan. Wakal <tukhandsan> janazah 'alan na'sh, atau dinazah 'an batana. Ini faedah yang terulang-ulang, atau dinazah, seperti dinazah. Nah, barakallahu fikum yang di atas na'sh. Na kalau aku semangat, aku tahu nanti eh. Apa? Jinazah atau jenazah? Jimnya di fathah atau di kasro? Di fathah ini faedah ini Kalau bahasa kita jenazah Ya enggak? Bahasa kita jenazah Itu ya biasanya ya Tapi yang benar secara bahasa Arabnya Jimnya di fathah. Yang di fatah menunjukkan atas Yang di kasro menunjukkan bawah Jadi kalau jenazah berarti kerandanya Tapi kalau jenazah berarti mayatnya Bacanya yang keliru kalau bahasa Arab. Atau bacanya jenazah solat jenazah yuk, solat jenazah solat keranda berarti. Namanya. Tapi solat jenazah itu kalau bahasa Arabnya. Nah, dipermisalkan seperti jenazah yang di atas apa kerandanya, kemana azza dibawa ikut dia. Falatu majburun ala apalih watasurufatim maka hamba dipaksa atas perbuatannya dan gerak geriknya. Inna ma huwa alatun tuhharrob. Hamba itu adalah alat yang digerakkan, maknanya. Jadi antum atau kita ini menurut mereka seperti alat yang digerakkan. Kemana saja digerakkan ikut itu. Faljabriyah tu fi isbati iradatillahi wa mashiyate, wa nafau mashiyatil alashiyatil abdi ma iradatah Allah mustaan. Maka jabriyah mereka hulu, ekstrim, berlebihan di dalam menetapkan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendaknya. Dan mereka meniadakan Kehendak serta keinginan hamba Hamba tidak punya kehendak Tidak punya keinginan sama sekali Semuanya Allah Ta'ala yang berkehendak Itu menurut siapa? Zabriyah Lawannya Qadariah Kalau Qadariah mengatakan Hamba itu semuanya full Dia berkehendak Berkeinginan Punya pilihan Tanpa kehendak Allah Ta'ala Paham ya? Jadi dua-duanya adalah apa? Kelompok yang sesat Yang kita harus berhati-hati darinya Kalau Qadariah hulu Ekstrim di dalam meniadakan apa? Meniadakan kehendak Allah Taala. Kalau Jabriyah hulu dan ekstrim di dalam menetapkan atau di dalam apa? Menetapkan kehendak dan keinginan Allah Taala. Hamba nggak punya kehendak sama sekali. Gak punya keinginan. Gak punya pilihan. Ini Jabriyah. Bahunsalah. Ternyata yang kota siapa tadi? Muqtazila. Yang Jabriyah siapa tadi? Jahmiyah. Naim barakallahu fiikum. Allahumma astaghfirullah. Ehwan fitdin az dan yang sudah kumulak kita tutup yang terakhir. Wal mu'tazilah Tuhan nakid. Sedangkan mu'tazilah itu berada di atas lawannya, karena mu'tazilah mengikuti pendapat siapa tadi. Al kodarnya apa? Rulawi isbati masyiyatil abdi wa iradat. Mereka hulu, ekstrim, di dalam menetapkan kehendak hamba dan keinginannya. Hamya, hamba murni berkehendak, berkeinginan tanpa kehendak Allah Taala katanya. Ini siapa ini? al Qodariyah al-Mu'tazilah billah mustaan wa nafau masyiatallahi azza wa jall sedangkan Mu'tazilah Qodariyah ini meniadakan kehendak Allah Subhanahu wa taala Allahu mustaan kesimpulannya apa barakallahu fiikum kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini bahwasanya ada kelompok sesat yang mereka berseberangan dalam masalah na'at kehendak dan juga masyiah Allah Subhanahu wa taala kalau qodaniyah al-Mu'tazilah mereka meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak punya kehendak sama sekali Kehendaknya semuanya Hamba itu yang memiliki Hamba menciptakan perbuatan dia sendiri Gulu ekstrim di dalam apa? Meniadakan kehendak Allah ta'ala Itu kalau podaniya Adapun Jabriyah Mereka gulu ekstrim di dalam apa? Menetapkan kehendak Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya? Jadi Allah taala semuanya itu kehendak Allah, keinginan Allah, pilihan Allah. Hamba enggak punya keinginan, enggak punya kehendak sama sekali. Kalau maksudnya ya, itu juga pendapat yang keliru. Pendapat yang benar pendapat siapa? Ahlus Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mereka mengatakan bahwasanya hamba punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan, tapi itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan berdalilkan firman Allah taala, "Wa ma tasya'u illa ayasha' Allah, rabbul alamin." tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam telah menghendakinya. Mohon sholih ya. Nasullahu salatal dunya wal akhirah wa nasallahu 'ala niyyatan wa iyyakum liman yuhibbuhu Allahu wa yardah. alamin.